Ikasleen bakantzak badira ere, ogei bat gazte bildu ziren axtarte goizuntan, bai honako posta bulegoa intzinean. Eskuak gutunez betirik, haien elkartasuna presuei helara zina izan diete, irantzu iduate funosas etxepareko ikaslea. Urteroko ekimen bat da egian, gutunen ez bortzaz, baina presuen sustenguz, beti e, gara jauetan, egu behiko gara jauetan, pentsatzen guztek baita egitea, azkaren markatzeko, gara i, edekak direnak, baina gokohak beste batzuentzat, zuen etxean ez diren zat, eta pixkat markatzeko, eta huri sustengoa eta maitasuna egortzeko, e, etxiparetik ere. Zaila, hula, bihene horiak ez dutzen ez dut zuzue, bait ezpada, ideazte aurlako pertsu nahi? Egean bai, e, oartzen gira jale ere... E, Komplikatu dela, gero gehiada batzuek e, ezagutu, edo izenez, edo familia, edo ukeratela ere behoa asekul handi daziz zuten horiak idaztea, eta hori edera eta beste naz ere, be, komplikatua, baina norbere bizaribuz idatziz, edo pixka telkarrezakutza bat asteko, behar bat ahimaneetan gero. Edo justu sustengu mezuak eta pixkat aldena eta... Pre, Frantziako preson egitarat bia dituzue edo espainiara ere? Denetarat, ikorri dugu e, kartzela bako txera e, iritxiko da gutxinez gutun bat. Boekin dugu azkenan kartzela guzietan gutun orokor bat, denentzat. Eta gero ori jendeak nahi bat zuen bati berezikidatzi ola eginda, baina normalki kartzela guzietan gutun bat izanen da. Aiala urteaga etxe ikaslea. Gazte batzu bildugira, beraz, asiera nidea asida beraz, Behnatetxe bare, beraz, baiunako lize, euskal liseoko, beraz, ikasle asamladako presuen lan taldetik, eta gaur... E Ba, gauhez gira alizio orduetan eta, baina batu gira e, ekemena u e, mateko so, que, gazteak, izanke, ahmatua, ere mateko burreaino. Gasteak izanke ez duzu ezagutu bojoka ahmatua, presoorek ere ez duzu ezpada ezagutzen, zer keitik hori beraz. Hori da guk ez duzu ezagutu, baina gero ondorengo garai hori ezagutzen dugu gauhegongoa delako, Eta hori ba, joan parot eta beste hainbat preso gure senide ere dira. Nonbait hori ere egoera, aiz eta boko kakimatoa ez dugun ezagutu Gatazkaren ondorioak ere, horreindik ere, pairatzen dugu. Gutunak idatzi dituzue, zeme zuetan lekin? Ba, Elburua izan da, gutunetan ba, alik eta maitasun gehien, elkaktasun gehien, eta bizipoz gehien eh, ematea hori presoia hitz. Azkenean, gabon horietan, gabon garaio horietan ba, nahi dutena da beti giroa da ora, familie akteko giroa dago eta hori helburua izan da, ba, albezain goxotasun eta berotasun gehien eh, bidaltzea haiz eta hori ba, gutun paper simple batetik eh, zailago den pasatza bina hori izan da gure helburua. Gutsi zagutzen mehitzuzu ere, azkenean pertsona pertsonariak? Ba, batzuk e, beste batzuk baina obek izagutzen ditugu, baina oroak gutxi izagutzen ditugu, uste dut nahiz eta ez, ez ditugun pertsonalkia gian asko ezagutzen, hala ere, ba, sentitzen dugula zerbait horiekiko, eta ba, horrek zerratik, e, zerratik ez ez duken, e, ba, gian presoekin e, e, lotura ba, behi bat soktuko edo, hageman beji batzuk soktuko, nol daki. Batzen bat gutun eta nol hibidea liak, kusaski? Guztira, iruroko, bost bat gutun idatzi ditugu. Beraz, e, pixkat, saiatu gira lehenesten batzuk azkenan egun dala hori temabors preso daudelako oraindik kagtzeletan, eta haraz lehenengo egin ditugu, beraz, saiatu gira kagtzelaka bidaltzen, gero ikas e, lehen, beraz, preso dauden senide idazen, hogeita amaika urte pasadituzten, batzu senide dira ere, horiek ba, idazten, eta eta baita, bikote kote bati eta bere umetxoari ere idatzi dugu, horiek izan dira. Lenetzi ditugunak naiz eta nahiko gnuen eh nahiko gineken ba denei idatzi ba ez da ez da posibilizamen ohiatik horiek lenetzi ditugu